що на ринку четвертуватимуть козацького ватажка Сулему. Ватажка тих самих козаків, які врятували Польщу від турків під Хотином, які стояли на сторожі південних кордонів речі посполити. Четвертуватимуть ляхи козацького. За що? Іслам Гірей бачив ту страту. П'ятеро козаків і самого гетьмана так, схожого на грецька Чорного, вивели на майдан і кат рубав йому за кодок, за фортецю на Дніпрі, яку вони зруйнували. А потім ляхи глумилися над тілами, четвертували і розвішували на палях, і ще бачив ханич у козацьких очах страшну ненависть. О, це не та, що бризкала за чай разом з іскрами, викрасеними щабель шабель в бою під Бурштином. Це був гнів, зроджений непрощеною кривдою і ні одного зойку, і ні одного стогну. Довго думав після цього іслам. Видно, не єдиний світ Ляхистану. В'ївся отой кодак чиряком у козацькеті, чи не так, як ото турецький гарнізон у Кафі, хіба не карає турецький султан кримських ханів так само за непослух, незважаючи на те, що Крим є захисним муром мусульманських земель? Зенджерли Медресе. О, тоді іслам був ще вільний від чистолюбних пристрастей, ще не мучила душу жадоба влади. І не було думок про те, хто є він сам, що є його батьківщиною і яка вона. Тоді рука тягнулася до шаблі, а голова згиналася перед величністю науки і релігії. Нині ж руки тягнуться до бунчуків і трону, і висить над головою немов петля інший зенджир – Канчук Османів який нагадує майбутньому вождеві, щоб не розправлявся занадто, як зірвати його з зубкою залізнив. Хто зважиться тепер? Бегадир? Слинявий віршомас і боягуз? Не він. Рвонув коня. Бризнуло каміння з-під копит і посипалося на дахи циганських хаток, що приліпилися від прямовисною скелею. Передвечірня прохолода Вимонала з печер циган. Вони просідалися за Дастарханом, Заставленим глечиками і фільджанами. Примітка. Дастархан – килимок, На якому розкладають їжу. Стара циганка розливала вино. Два музиканти у баранічих шапках Витонали дрібну мелодію на цитрах, малий напівголий циганчук галяндрасив, і посміхалися, задоволено дві молоді циганки, з розпущеним волоссям, з довгими люльками в руку. Певно, іслам гірей проїхав би мимо, не звернувши уваги на такий звичайний циганський відпочинок, та серед гурту помітив плечисто парубка, з русим волоссям, що стояв біля входу в печеру, спершись спиною до стіни. Це не був Чингене. Одягнутий у червоний кафтан, підперезаний голубим кушаком, він скидався на козака. Звідки міг узятися тут? Примітка Чингене – циган, кушак – крамовий пояс. Це зацікавило іслам герей. Невже посли від козаків прибули до посольського стану в Біюк-Яшлав, що недалеко Бахчисарая, і оце один з них пішов розважатися до циган? Він зупинив коня, стихла музика. Схилились перед ханським достойником цигани в земному поклоні, знали його в обличчя, цю меч з печери, Випорхнула гурма дітей. Вони обступили калгу султана, простягаючи руки. Цитнула стара циганка на голоза малечу. Та Іслам посміхнувся і псипнув дітям жменю мідних мсягалас. І стих до ханича підступала молода циганка. «Дай руку». Я вгадаю твою долю, лицаре. Змірявся, іслам, з чорним поглядом красунь. Ще рано мені вдаватися до ворожок троян до Єгипту. Я покличу тебе тоді, коли сам почну вирішувати свою долю, та не для того, аби вгадували її, а хіба, щоб побажала щастя. Такі уста не віщують лиха. «Але ти скажи мені, що то за джегітон там стоїть? Звідки він тут узявся?» Зніяковіла дівчина позаткувала. Перед вийшла згорблена стара циганка з відімським обличчям. «Ти про нього питаєш, Ефенді, хай благословить Аллах твоє ім'я?» Глянула з-під лоба і показала рукою на хлопця, що незрушно стояв біля печі Про нього питаю. — Це... це мій син? — відказала циганка, заникуючись. — Брешеш, стара відьмо! — крикнув іслам. — Ану, підійди сюди, молодче! І поклонився, звернувся до парбка. — Ти не зігнув свої спини переді мною! Парбок повільно підійшло до іслам-гірея і сказав. — Мені ніхто... Ніколи не казав, що треба кланятися вершник, а згинаю я спину щодня, випилюючи бодрацький камінь біля мангуш. Хто ти є? Не знаю, хто я. Моє ім'я Селім, і я інший, ніж вони, кивнув головою на циган. Але виріс я у цій печері. Тут їм і мене не б'ють. Ця циганка твоя мама? «Я не знаю, що таке...» «Слухай, стара!» Іслам Гірей повернув голову до циганки. «Звідки він у тебе?» «Не син, це твій! Для кого годуєш? Продай мені його! Я дам за нього не менші гроші, ніж ти могла б узяти на базарі». «Не для базару я ховала його ефенді. Там платять за людей так, як і за худобу, яка ситість, яка сила! Його ж віддам за ціну втричі вищу, тому, хто вміє оцінювати ще й лицарський дух. А того лицарського духу він набрався на бедрацьких каменоломнях? Якщо він є в людині, то не пропаде і в темниці, а ти збагни своїм оком. Козацький син, вигодований грудьми вільної циганки, «Мусить бути лицарем. Він з України, Ефенді. Добре вмієш захвалювати товар, сова. І знаєш, перед ким?» – посміхнувся Іслам Гірей. «Але як я не куплю, то ніхто не дасть тобі потрібної ціни. Що робитимеш із ним? Цигани рабів не тримають».